Ce orbitor lucește neava? La platușa de argintă un uriaș dormit. Dar stolurile de corbi, rotindu-se în zare peste pădurile încremenite, nu le vezi, medistos? Nu vezi petele roșii ca purpura, nălucind pe zăpadă? Roșii ca sângele... Jocurile amăgitoare de lumini, Cotiso, ori vedenii zămislite din temerile tale? Mm, din temerile mele? Da, e cu putință. Decilis! O râncește, Cotiso. ia călăreți și pornește în grabă spre șirul acela de dealuri. Cercetează-le cu creastă, băgăună cu băgăună. Și dincolo de ele, cercetez cât poți cuprinde. Să te întorci până la căderea nopții. Vom pune tabără în susul râului. Dar iscoadele lui poristene s-abia sau întors. Două zile au cutreierat în jurimile, fără să întâlnească nimic. lasă mie dreptul de a cumpăni Diecilis. Îndeplinește porunca. Voi face tocmai, Cotiso. Cărmuitor și o căpetenie de oști Nu trebuie să lase nimic la voia întâmplării Demnă de laudă e prevederea ta, Cotiso Dar mă întreb dacă nu cumva e deprisos în zilele acestea Îmi pare că nu ne amenință nicio primești. primejdie Bătrâne medistos, vednic blând Nu fi de lez necrezător n am mai văzut furtunii scate într-o clipă Tocmai când soarele lucea mai liniștit Ria Romei nu mai e aceeași mm, Știu ce vrei să spui S-a dus vremea când Cezar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 Vre a se arunca noastră la oaltă Bântuie presințirile Cotisă n Nu-s presimțiri, o judecată firească Poate să pară cam întunecată, ce dar mai bine astfel decât să fim luați fără veste Dar oare dovezile de prietenie și prețuire ce ți le-a arătat Octavianus prin soliile lui Nu atârnă de fel în cumpănă Și nu este oare o bună chezășie la că ceva da de soață pe fica lui Iulia? Oricare rege s-ar mândri cu asta, Cotiso. N am o singură mândrie, Medistos, aceea de-a fi liber. Să nu mă judece, Aspru. Cinstesc mâna care mi se întinde cu prietenie. Presuiesc orice mijloc prin care se poate statornici pacea între noi și romani. Dar cine știe dacă făgăduiala aceasta n-a fost făcută doar spre a ne adormi bănuiala și veia?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 Ortelul lui, Antonius nu sunt cele mai bune cu putință, oșteni de adunătură. Noi n-am văzut decât o parte, Medistos, și apoi, sub comanda unui general de destoinic, chiar și oștenii cei mai slabi prin aripi, iar Antonius e un comandant în trecut. Dar mai bine să ne îngrijim de oștere noastre. Deșilis! Poruncește, Cotiso! Ai grijă, când va începe năvala, în nu te avânta prea iute cu călăreții tăi. Pe destrașii trebuie să te urmeze de aproape. Despărțindu-te de ei, romanii te vor împresura și te vor zdrobi. Le cunosc prea bine, Iscusinza. Bizuie-te pe mine, Cotiso. Mă de Cilis. Ești un luptator neînfricat. Dar să nu te fure tinerețea și-nferbântarea. Noi doi, bătrâne Medistus, vom lupta alături ca-ntotdeauna. Ca-ntotdeauna. Ce se întâmplă? Ce? Ce este? cerul, Cotiso. Stoarele! Se întunecă-n plină zi. O până ce se acopere fața. Ce Iesem, rău, Cotiso. Prevestitor de nenorocit. Nu vreau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 Dacă ne-am fi bucurat de pace e o pace temenică și îndelungată Cum ar fi sporit roadele înțelepciunii Ca și roadele gliei Dar iată Pentru astfel de pace Ori pentru umbra ei înșelătoare Trebuie să ne vărsăm noi sângele astăzi Cotisov E timpul Cavalerea lui Octavianus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 Războinicii lui Cotiso se avântară în luptă cu neasemuită vitejie. Sub lovitura lor năprasnică, șirurile oștenilor împlătoșați se clătinară. Izbânda părea că nu se va lăsa mult așteptată, când deodată se petrecu un lucru uimitor. Privește, Cotiso! Cohorțelui Antoniu se dau înlături din dușmanului! Păi mă, o -todare! Cei mai folosesc acum generalului Dibăcia și curajul său am mai rămas decât noi împotriva lui Octavianus Mă întreb cât ei vom putea ține piept Românile încerc cu ești retragerea Vom pieri zadarnic Nu zadarnic, Medisto Nu zadarnic Faptele viteșilor nu rămân niciodată zadarnice Înainte Loviți fără cu Cu tot eroismul lor, luptătorii lui Cotiso fură copreșiți în cele din urmă. Puțin războinici daci, între care și regele Cotiso, scăpară din încâmpitul valmășat. Cei mai mulți acoperiră câmpul de bătaie cu deșurile lor, iar alții fură târâți în robie. Vreme de doi ani, oastea lui Cotiso nu mai fu văzută pe țărmul drept al istrului. Puterea regelui Dac părea cu totul slăbită. Și iată că din porunca lui Octavianus, o mare armată comandată de generalul Marcus Licinius Crasus, proconsul al Macedoniei, porni să-i pe Bastan, neam războinic și nenfricat vrășmaș al Romei. De ce s-a întunecat privirea Crasus? Alungă-ne liniștea și grijile. Campania aceasta se va încheia cu o biruință strălucită, sporindu-ți gloriei. Roma îți va sărbători triumful. Cel ce gândește la triumf chiar înainte de a fi îmbrăcat platoșa e un nechipzuit rubrius. Octavianus ți-a încredințat o armată puternică Îi vei spulbera pe Bastami Nu Bastami mă îngrijorează Am alcătuit cu minte planul campaniei Cred ca și tine în biruință, dar Este undeva o umbră amenințătoare Nu te înțeleg Ce fel de umbră? Numele ei e Cotiso Vom străbate ținuturi nesigure, Rubrius Oștirea dacă poate cădea oricând asupra noastră Hărțuindu-ne și slăbindu-ne forțele Temer de șarte, Grasus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 Nu vor înțelege la timpul potrivit decizii. Virtutea lor în ceasul acesta trebuie să fie răbdare. Răbdare e o încercare grea pentru cei arși de dorul răzbunării. Să coți că eu am inima ușoară, Medistos. Mă bântuie vedenia sângelui. Mi-au rămas acolo pe câmpul de luptă cei mai bunoșteni oșteni, pradă corbilor și vulturilor. Și mai amare e soarta celor prinși, care să acum pe galere ori luptă cu fiarle spre desfătarea Romei. Povara ce o port pe umere crâncenă și grea, și eu i-am mânat în acea bătălie, vără noroc, nădăjduind că vom pune astfel temelia păcii. Deci de asta am avut-o cu toții. Nu putem ști că Antonius va fi trădat de proprii lui soldați. Nu putem ști, în adevăr. Dar nu se cade să uităm această învățătură aspră și să rămânem astfel cu brațele încrucișate în umbra pădurilor? Nu bravul și înflăcăratul meu deciris, dar în adins am păstrat taina acestei noi oștiri pe care am ridicat-o. Octavianus e încredințat că puterea noastră a fost zdrobită pentru multă vreme. Această credință înșelătoare e în folosul nostru. Cu atât mai mult, acum e clipa să lovim, să răzbunăm înfrângerea, arătându-le că n-am pierit. Că brațul nostru e încă teafăr Nu, trufia și răzbunarea Trebuie să ne fie călăuză. Dacă Romania rămâne liniștiți Dincolo de Istru Nici nu m-aș gândi Să ridic sabia Dar ei nu vor rămâne Într-o zi vor veni Asta o știu prea bine Pentru clipa aceea am pregătit eu oaste E o oaste puternică și cutezătoare Nu trebuie să ne fie teamă Teamă? Cine vorbește de teamă?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 Dar că nu era acum câteva clipe. Nu e pădure, Crasus. Se mișcă. Sunt călăreți. Iubește, Crasus. Și de altă parte s-a evit un șirag Și încă unul. Încă unul, da? Sunt Daci. îi recunosc. Daci lui Cotiso. nu putință! Război Războinicii regiului dacă au pierit. Poate că sunt umbrele lor ieșite din infern, Rubrius. Când le vei simți înțepătura săgeților, nu te vei mai îndoi. Mai bine poruncește oamenilor să pregătească de luptă. Trăznetul se prăvălește asupra noastră, zeii ne-au pregătit o încercare grea, Rubrius.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 E timpul să pornească năvala. Au pornit, pătrund în rândurile vrășmașului ca secerătorii în lan. E rândul nostru, Cotiso! iar rândul nostru! Să înceapă dar se secericiul morții! Întăriți-vă cugetul și brasul pentru liniștea vetrelor noastre!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 Războinicii lui Cotiso împresurară coloana romană ca un talaz mânios, nimicitor, bătălia fulungă și inversunată. Cu tot eroismul soldaților săi, cu toată destoinicia și experiența sa de comandant, Marcus Licinius Crasus suferi o amară înfrângere. Fiind că dacii, purtau cu ei în luptă, ca pe o flamură nevăzută, moștenirea de foc a lui Burevista. Mândria libertății